رب يشرف لي صدريه ويصري أمريدا ملاحظا لكي تكون واحد الغطة من لساني وملاحظ ويستنفر لكي تكون يبقى قولي سفير ويبقى قتلك بسم الله الرحمن الرحيم باب في النهي عن البدع ومحتسات الأمور صلى الله تعالى أماذا بعد الحق إلا الضلال وقالت تعالى ما أفرطنا في الكتاب من شيء وقالت تعالى تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي كتاب والسنة وقالت تعالى وأن هذا صغاطي مستقيما فاتبعون ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقالت تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والآيات في الباب كثيرة مع اليومة وأما الحديث وأما الأحاديث كثيرة جدا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه بقاء متفق عليه. باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. باب يا كتنة بجاملني من أي دنيا لا ين Buat kalau beda Dan buat perkara-perkara yang sengaja Direkor-rekor tuan <coughs> Dalam agama baik Dalam apa baik pun Sudah jadi sunnah Dan sudah jadi tabiat ah Tuhan Yang berlaku di muka dunia ni. Bila kita nak jaga satu perkara Maka Kara menjaga terlibat Dua perkara sekaligus yang pertamanya perkara untuk menyuburkan benda itu Yang keduanya perkara-perkara yang nak memunuhkan benda itu Kita katakanlah ugahmu ini kalau kita misal sepupu dengan tanam tanaman sepohon Mampu untuk nak jaga tanaman Lebih kurang jaringan nak jaga ugahmu Sama-sama kena buat dua kala sekaligus Yang pertama kalau kira tanaman tak ke, Kena jaga baju dia dia kena jaga pokok Kena jaga air dia tu Baju kena bubuk air Kena siret So Ni orang muda-muda panggil secara, negif, secara positif So lagi nak jaga Untuk nak jaga pokok tu juga Kena kawal Kena kawal musuh musuk Kena kawal musuh-musuh bagi pokok Dengan hal, hal lain daripada Kita kena jaga baju Kena jaga air tu Maka musuk Baju kita kena bubuk Musuh kita kena hamba Barulah tanaman itu Tubuh boleh Begitulah keadaan para hadiris bumi sana Nak jaga ugamu Nak jaga ugamu ni Kena dua karo seperti tadi tu, Karo positif Dan karo negatif Katakan -kata sekarang Iaitu Benar orang bahasa buat banyak mana benar orang yang bahasa buat nak lah ugamu ni kita kena, kita kena buat belakang Benar, -benar bahasa buat Dan benar orang bahasa menggaguhkan ugamu tu. Bajor-bajor yang boleh menyubuh ke ugamu Air-air yang dikira boleh meninggalkan ugamu Kita kena buat Dan baliknya pun Perkara-perkara nak, nak muluh ke ugamu Dan perkara nak musak ke ugamu Kita mesti kawal dan kita mesti pergi Baru jadi kita Baru jadi kira Benar nak musak ke ugamu ni Banyak sama banyak dengan musuh Hak nak musuh Akan tanam kita Kalau tanam air kita, musuh Dekat kesing Kau Lumukubak Kau Ayatik Kau Berapa lagi tayang Tawi Kau Berapa semua itu Hak panggil musuh Bagi tanam air. Musuh bagi ugamu Banyak juga Dalam banyak-banyak Hak banyak, -banyak, banyak ni Hak musuh ni Ialah benda Hak orang panggil beda. Dan so lagi Hak tidak sebut lagi Kat ni Bila tak sebut lagi Namanya Khurafa Bida Ni Hak kita pun panggil Bida oh. <tuh> Orang lain Panggil Bida Bida oh. Benda aku hair, dia orang ini betul la ya. Beda ah lima benda aku. Benda aku tidak ugamu, tapi setengah setengah tu dia buat dia boleh jadi hati hati dia baik niat dia sombey, tapi dia sebab niat sombey itu pun salub, apa itu? dia buat ah. kalau kalau yang dikira benar ni boleh menyelamat ke tapi dengan sebab salub lah sikit hakikatnya berdua tu jadi beda. Ah. Misalnya. Ya, Hadis yang bawah ni dia, dia tidak Dia tidak bawa Sebut benar Tapi yang sebut benar Misalnya Kalau kita Kalau kita kaji Dalam kita kitab, -kitab Jamil itu Satu masa Orang Islam Kau perikad muda-muda Kau perikad wakang itu Dia jalan Tengok Allah SWT Tak madu Kau masjid Tak madu Kau balas Tak madu Kau situ Dia beritahu begini Maka timbul dalam palau tuk-tuk guru Yang jaga balasa Tuk-tuk kira jaga ugamu ni Timbul dalam dia rusuk Dah mana nak pahau Nak pahau orang supaya balik semula Pada, pada ugamu ni Di Disitulah timbul hadis-hadis tertentu Yang dikira hadis maudok Hadis maudok maknanya hadis orang buat. Iaitu ja, dia buatnya Misalnya kita katalah Mana-mana orang yang mari balas Ini boleh balas sikit banyak Mana-mana orang yang mari kuih Kalau malam-malam jemaah Misalnya Balas sikit banyak Mana-mana orang yang mari Malam jemaah baca surah Gani maka boleh balas sikit banyak Tengah tolak balas sikit banyak Dalam kita kita Banyak hadis-hadis lagunya dia bila kita kaji-kaji-kaji Hadis itu apanya hadis mauduk Yang buatnya orang-orang tertentu Asalnya niat di sumir itu niat oh. nak tahu orang supaya orang ini maik balas semula supaya orang ini berjaya semula supaya orang ini nanti semula tapi dia hanya ini panggil malah belak, malah belak kitab-kitab tertentu habis-habis tertentu untuk nak cari cara-cara bagaimana cara Nabi kita tahu orang-orang mereka dia malah sekejap pada paya payah dia buat diri dia berada lah hadis tu, hadis ni, hadis habis ni. Orang mari juga. Mari orang terlihat ke pahala sekian banyak. Gerung ke azab sekian banyak. Nop pada kereta-kereta banyak. Malah malah dengan setelah itu begini. Takut jadi seksor kubur. Takut jadi lalat tak nak mati. Tapi orang mari itu kerana habis-habis jadi rekor. Ataupun perkara-perkara tertentu jadi rekor-rekor. No, reko -reko lah, apa benda orang rekor-rekor ni bedah Dan Nabi kita marah benar. Orang buat beda. Kerananya mana jadi kerananya? Sudah jadi kita nak tahu on ni orang ni balik semula kat sini. Tak payah kita reti to hadi to hadi. Ade ho ada tu ayah ho ada dekat gua biset. Allah balik kita dekat kena oi ah. Apa nak mesti jogi duk kan orang lagi apa nak mojong kat orang lagi. Mu tamuh aku tamuh mu tamuh aku tamuh Akhir sekali jadi kopi tiksin. Tu wei plus gua plus. Mu tak aku. Akhir sekali duit hak lu tiks baik wala pun tapi moyak pun sedak. Patik aku cara nak habis. Kejadian tu grafie fenomenie. So, jadi artinya satu perkara terada. Ada Ada benda-benda tertentu yang maksudnya tambah. Benda tambah ni berupa agama. Maka benda lagu gitu orang tari beda Sangat sangat dia baru betul. Ugama kita. So lagi banyak tambah hal juga. Tapi tidak bercorak agama. Tapi bercorak adat saja. Sebab saja dia ada adat. Sah. Orang nampak selalu benda ni, ni bukan bahasa agama. Kerana tidak berapa ayat Tidak berapa hadis Tidak masalah-masalah untuk gua Awak kerja dia Tapi tambahan ini Berapa adaptsan Kerana orang awak kerja ni Bukan maksud jenis orang lain agama Bukan maksud jenis orang mengajik agama Tapi jenis orang yang awak panggil Tok Pawel Tok Bomo Tok Bedai Tok God Ada tambahan-tambahan Seperti so, Kalau awak misal agak maaf lah Pelenggan perut Orang tindak nak buat Nak seluruh lenggan perut Nak naik rumah baru Apa Nak Nak, nak, nak. No jalek atau baru baru baru kampot tabu berah beti kampot tabu berah beti tanah si kunyit atau pun awal ada pas mesti benda lagu ini tidak berbentuk agama tapi berbentuk anda sendiri benda ni juga di juga oleh agama kau lagu bukti itu namu istilah dia kuraf maknanya kerapok kalau mau tajam mau mau dega kerapok banyak Barang-barang tak ada pasal-pasal Hidup perambil berasa bukak Hidup perambil belum benda tertentu Hidup perambil Benda tak ada pasal-pasal Hidup perambil Benda tak ada pasal-pasal Orangnya Semata-mata kerana Nak memuahkan Nak memuahkan fikir yang orang tertentu Yang setengah orangnya Kaya ada lagi Benda lain pada Tuhan Ini boleh baca Di muka dunia Hatu tu malam ni Pua kau tu Kuung ni Lagapun semua sekali Ha. dia ni kamu kan got dia tu. Tu boleh buat batu, tuhan, boleh buat gadi, maka puaka pun jadi kecil malam pun boleh buat gini, kerong tu gotu dia. semangat ni, mayo tu lah. Macam-macam fashion benar-benar kayu, dia tak ada. Tak ada sekali lelaki tak mantap ada land mana bumi mana tak ada. Kamu kayu macam-macam kan oih. Kalau so, lagu ni kalau kita buat juga, orang tak kita buat barang kharafat, barang kerapa, ialah macam-macam benda gitu. Baik di dunia baik di akhirat. Islam aja kita cara hidupnya situ tak bare waktu nabi kita mati tak ada benda sabuk kot tinggal kan ada benda tinggal untuk nama tamak sia ni Allah taala tidak mati Nabi Muhammad Allah taala kalau Nabi Muhammad mati dekat dia kalau-kalau yang perlu untuk diri tamak sia ni sudah selesai kan tak apa kita tambah dalam rupa agama kepada bidah dia tak payah kita tambah tak apa ni kalau-kalau yang dah bentuk ada Islam ya kita tambah huraikan hmm, itu jadi belum memudimu belum dari kita baca ayat ayat ayat yang pertama tu ayat bukan ada bagai al-haq ialah dzalal, bukan ada bagai al-haq ialah dzalal. ter ter ter ter ter ter ter ter ter Kalau tidak ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter ter kalau tidak segar, berlaku Kalau tidak berlaku, segar Kalau tidak dasar, pahlaw Kalau tidak pahlaw, dasar, buat itu saja ya. Kalau tidak jehat, baik Kalau tidak banyak Nak cari perkara yang tiga, tak ada Jadi boleh katakan mikir maknanya Mu sebagai seorang manusia yang menjadi hamba kurik manusia Duduk mu siamalai pakitan, kira juga, usaha juga Biar mu itu duduk atas hak Atas barang kosong. Dari tu tuturai, dari segi, tutulai, dari segi kata, eh Tikoh laku, duduk bangun, kira, bercara, berjual, beli Berapa lagi cara mikir, cara tindak untuk nak duduk benar ni nak nak atas hak cukup dekat dekat. Kalau mulut muka lagi cari lagi tak padahlah ingat kau wayak ni pergi lagi kat lain. Kau duduk tak ada pasal-pasal ada cari sesat. Dia lagi terikut. Tak ada pasal, -pasal cari, tu, tak, tu, tu, tu, tu. dua yang kau tamu muka dia. Kalau siapa nak kat tak hak. balal. Hmm. Jangan diam itu sungguh tradisi. Kat muka dunia ni yang kita sungguh. Allah taala tidak mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebetulnya lah bulan ini bulan-bulan makhluk bulan ini ya, kita nak sibuk buat makhluk zahir tabur pun merapak lah, sebenarnya korban berarut se juru so, not berapa orang kalau not benar-benar ada dah. ini Pak Nabi Muhammad baru oh, tersebut kalau tambah lagi atas barang Nabi Muhammad saya kata alitimu ni cari nyati kali ribu ada masalah-masalah hidup panah-panah hidup rekor hidup kan benar dia barang itu sampai tak sebenarnya balang so yang kedua tuan sebut waqala ta'ana ma'farratna sil kita di kami tidak tua sikit pun dalam kitab ni sop kalu. Oh betul lah eh. Tidak berapa sebut sekali lagi Dia perlu ni mulai maklul Dan dalam soal kebahasaan orang ni Ada desidik sikit Ada setengah kata buat maklul ni Biar tak Ada setengah kata buat maklul ni tak apa Semana yang mahu sebut dah sikit Dan boleh ada kakak sini malam pergi semalam daya wazul tak dengar lah Kau tahu tak pergi tak sebut malam Buat maklul Kalau sekadar kita kelipu orang eh. Dengan tujuan kita nak royak cerita Nabi Mungkin Nabi-Nabi ni untuk kita Nabi-Nabi ni bop kita Nabi-Nabi ni utus sihat Tuhan untuk kita Itulah kita nak dengar Berapa? Hock-hock kita nak baca hadis ni pun Hock dia dah Tapi pesen kita sekali tahu Saya nak dengar Hock dia dia Kalau kita peripu orang Kita peripu orang mana ni Baik masjid baik rumah kita Khusus kita royak barang ni Dengan tidak ada sebarang oleh panggil Rendon tu rendon ni Tambah-tambah ni takut tak ada apa-apa Tak ada larangan sikit abu kalau kita ada rendo-rendo tu Dah tambah-tambah lagi Tak apalah Jadi kalau sekiru Kita kirau barang ni Barangnya kalau ada pun Tak apalah Kalau tak ada apa-apa Tak ada, apa -apa, tak, ada tak apa lagi Apa kita kata Dalam wak makhluk tu Kita bagi bunga rapah Dalam majlis-majlis IP tak bagi bunga rapah dalam, dalam majlis makhluk Ada bunga rapah Baik Bagi bunga rapah ni apa hukum? Dalam pia makhluk Bagi bunga rapah Pesanji Salawak Jangan bunga pun hukum Jawab dia Jawab dia, dia, dia, dia, dia kalau teruk Kau barang ni kita berasa tak jadi maklum. Kata tak ada guni, okay. ada benda lebih dalam hati kita. Ada benda tamakan, ada benda rekaan. Kalau buat maklum tak ada guni, kita kira tak seorang maklum. Tak jadi maklum, tak ada bunga rapat, tak ada jalan-jalan selawat, ada, pesan, ada, goni, ada tak jadi maklum. Tak begitu. Tak kan? Kerana pertama sekali maklum ni sendiri, timbul dia lebih kurang 400 tahun lepas pada nanti kita mati kalau pada Nabi kita mati, lebih kepada 4 tahu baru timbul majlis ini. Bila timbul majlis-majlis mu'lut ini, tak tahu lepas pada Nabi mati dah. Mata arti ini, bukan pelin ugamu, bukan asal usul ugamu dah. Ini satu tektik, satu cara untuk tahu orang supaya orang balik ingat semula ke Nabi Muhammad. Sallallahu wa sallam. Bulu yang ini kira-kira-kira, baru-baru tahu lepas pada Nabi mati, maka segala... Oh, betul dia panik. Kalau aku tak payah nak tidur. Kalau ada, tak apa. Kalau tak ada, tak apa benda. Kita ustaz itu, tak apa. Nak bagi mengelap betulnya ada tak? Kalau betul ada tak? Kalau tak ada pun, tak apa. Kalau ada salah tu lah. Ada apa tu buat? Kalau nak tak ada doling apa pun, bab Allah takut weh. Tak ada barang, tak ada, tak ada apa. Tentu. Tentu IT kita panik. Kita tu ni, kita agama ni. Kalau buat apa buat ros talifal atau tak. Bersolah gampang semua Atau jangan Itu kalau kita buat juga Harip kita buat bahagian Bidang kan Itu tidak Sumpah juga lah Kita nak Kita nak gampang panggil Kita nak Ngekohan tu Ada juga orang tanya Ngekohan tu Tengok tengok kohan Dalam masa ngekoh tu Waktu dia Waktu tak Bulatana Pakal Duk cacang Duk cacang buat bulatana dalam rumah mereka pegang Lepas tu dia Ratuk pegang Tukul oh. sekeliling Belang-belang selawak Belang-belang Ada orang buat Ada-raduk Belang-benang no, ustaz <tid> Ada orang baru caca Bawa budak Suruh ke mumpah Menjamu selawak Belik-belak Belik-belak Belik-belak tu Duduk Belik-belak talek Budak tu bukulah kanan belik belak tu pulak Dalai talek Kau putut cokor budak tu Ada cici lah Ada garai lah ada. Adakah apa lagi? Adakah ada asyik lugu lewat Macam mana-macam pesan je buku Ayuh pasal jenis lah Oh Allah saya abut nengok Lagu mana? Jawab yang tak ada di sini Barang ni Jawab seperti tadi pun tu Kalau rasa tak jadi dan nyekuh Dan nyekuh-nyekuh Riku gaung Nyekuh ni Tapi kalau kita rasa tak jadi dan nyekuh Kata ada bayang-bayang oh, ni Ya, benar Karena nyekuh ni sepertinya Dini tak kita Bila tak tujuh Dini tak kita Ubuh namu anu ini tok kita sembelih kambing seekor ko rueko dua pula mu anu sembelih kambing bagi tujuh patu cukup sorak dua buah Tanda orang ni? lepas buruk ke berapa Tanda orang buat barang-barang lebih fadulat Barang lebih daripada buruk Tiga perkara itu macam Jamu, bubur namu, pastu bubuh. Tahniq salah Tahniq maknanya kita cari satu orang yang kita fikir Tuhlubah lah Yang kita pikir itu buruk sikit rapat sikit Tuhan kita beri kalau salat orang waruk Dia ambil watama sebut dia Ganya-ganya bubur dalam mulut dia Ganya-ganya-ganya sumak dalam bulut Dalam mulut Anu Cik Orang panggil Masuk ke dalam dengan kita kira-kira tak faham Sempenuh muda-muda yang budak ni bila besar kelak Mulut dia tu dia guna untuk guna-guna mani Keceh mani, kira mani, tutup mani Gatuh semua sekali Itu yang benar Kecing kau gara, kuasa gelugu kau entah Gapuh ini, ni orang panggil kurasa Bagaimana kau tak apa kasar-kasar ini orang Melayu, bukan orang Islam Terus, kalau ada anak no, Nekor sunan Itu, alih yang tujuh Bila kami, cekor kau dua-dua-dua lah Kalau nyata, terhito, anak datang, cekor anak puas cekor panggil kawan-kawan tenaga dan dia tak panggil maka apa ah. dasar kita sukuh dan mahu tak labut pada kita anak-anak yang tulis pada kita anak-anak dia ni disambung terus sambung daging galuh kita semua pak lema ini masalah padahal kalau anak ni patok kalau Allah patok anak tu kalau Allah patok anak ni rindu sekali wali wali ya patok anak dirindu sekali wali wali patok beli padi molek padi molek beli feeling macam tu mesti kita aku kena naik dalam Berapa TikTok belapor itu pelaburan yang kita labu di muka dunia ni untuk kita terima Sahaja saja ah kalau kemegahan yang kita dapat pelaburan besar daripada Tuhan ni kita sebelah kami panggil. Kita berburu nama hari ya nama tu diri nama waktu kami Cuma lagu mana? Cuma game sudahlah. lah. Cuma bila bangun kubur di akhirat kelah, Allah pahala akan panggil nama? yang seorang Sebut namu yang mu' dia berboh, yang cik dia berboh. Dan namu untuk kalau boleh, bila Tuhan sebut, bila melakak sebut senayah itu. Biar Nabi Muhammad itu dia mengatung, Dekat Tuhan daripada masa itu, dia tengah lalu. Ha itu tak, ni Islam. Namu itu jenis Islam. Pasal itu bubuk namu, jenis, hendu jenis, Bukapa sabarwana tanpa, bukapa namu, tak. Kau tahu dia di Islam, kau bergabung, kau tahu kita nak misalnya, sayang, namu bergabung. Tarku namu, melakonong tawati, macam-macam terpaksa namu, siap, kau dia ingin melayu, kau tak tahu. Jangan sebut bubuh namu lagi. Kau takutik, ini tanya orang, kau mengajikan, itu orang-orang yang mengajikan harap banan. Bubuh namu, namu, ia cikgu bila Tuhan panggil namu, lihat daripada masyarakat, Nabi Muhammad Muhammad dahulu. Ah, namu, ini namu Islam, ini aku cakap namu itu Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang tertentu yang bubuh namu tak Oh tidak dia tapi tak tahu gak pun dia. Tetapi orang hamak tak tahu gak polian yang gak mungkin. Dia tak ni Hmm, maaf orang lah dalam kitab ini kami tidak tua dalam kerajaan itu tak ada benda tu yang kata aku Yo aku tak ada royak dalam kerajaan dari awal mati dulu. Nabi Muhammad hidup punya program kepada aku. dan Nabi Muhammad wafat punya tapi tetap tetap berlaku sekali. Dan belum daripada Nabi Muhammad mati ini aku sempurnakan cara untuk dengar untuk kebahagiaan hidup buat manusia di seluruh dunia. Yaqīna wa anna hādhā ṣirāṭī mustaqīman fattabiʿū wa lā tattabiʿū as-subula fatafarraq bikum ʿalā as Ayat, ayat, tiga, ayat yang tiga ialah ayat yang saya kata Ini dia jalan aku yang tu Ini dia jalan aku yang tu hmm. Tuh ayat Nabi Muhammad Bahawahi Muhammad Aku lor ayat kemudian tunuk syapal pada budak-budak aku belakang jatuh muka dunia tu Bahawah jalan aku yang betul teruk Pada keluarga aku yang betul teruk Ini dia Ini dia, ini dia yang saya kua'an lah Kua'an ni lah Nabi yang saya jalan yang Fattabi'u Oleh itu aku putuk padamu Belakon aku kena ikut Itu Al-Quran Ini kalau Al-Quran ini Bagaimana yang ditulis Wala tatabi'u subula Fatafarraqabikum ma'unsabili Bisamping Allah Ta'ala Suruh kita putuk Atas kita turun Dalam ini Dia wayak juga selentak Ingat Jangan sekali-kali Muntur jalan-jalan lain Jalan-jalan, jalan-jalan banyak orang itu keseh alaf lain jalan itu, Uduh alaq lain orang itu, Jual-jalan lain pada Kuran itu banyak sama kau dunia. Tapi ingat, aku sebagai Tudan dan ayat kamu, Dan itu. Dan itu juga, Fata-faraqabikum ma al-sabilih, Maka bertucuk belakang kamu. Berjalan. Bagi-bagi, Tuduk Allah, Tuduk belakang. Tuduk belakang. Adakah kau ketuk belakang sama kau dunia ni memang ada? Ambar akui, ini siapa dia, bukan dengan aku, pecah belah dengan belah aku di, bak, di kampung kita, di negeri kita, di kampung orang, di beli orang, pecah belah, di belaku. Baik. Pecah belah ni benar nak enak sekali. Sebenarnya <tuk> orang, ni orang, tidak belajar, maka mu sarut tu, aku sarut tu. Hmm. Tapi pecah belah, hanya yes, so. Jangan dengar buah mu, jangan dengar buah aku, dengar buah tu. Habis ceritakan, tak dapat lagi mung dengar buah mung aku nak tak buah aku tak pernah apa dia nak pandu sama dia pasal tak nak toso nak pian pasal nak takak pasal nak somak dia kalau nak kecil orang lagi orang ni orang tolak hak tu ha maka mung dengar buah mung aku dengar buah mung dengar mung nak suko sama lah pala sama kepala dakak keluar dari orang berpecah belah datang bertikai laki-laki kuat kata ان هذا صراطي مستقيما فتبعه مين dia jaga betul kena kita pula mung terikut kalau muka hituan ni, bukankah muka jalan-jalan lagi pada kah? Majuk lagi orang sosial ni. orang pengikut mini, entah pekampulah mana mump. Ini semua ni jalan-jalan tu hidup laku. Nah, itu, abaik, bapa, jalan -bapa, muka, lup, aku. kalau muka tu, kata farrah, kau bikunkan sebini, baru belah kau mister pada kah muka nak belah aku Kalau masa-masa itu jalan lagi. Jadi akhirnya putih, putih belah ni, berputih putihnya putih maling pada orang yang dah bila tanda orang tu, tu dia. ke sepuluh, di ya, ambil orang oh, oh, ni Orang ni pun betul lah lama, puluh orang, sepuluh orang Sepuluh orang, sepuluh orang, sepuluh orang, sepuluh orang, sepuluh orang, sepuluh orang, sepuluh orang Ha, ha, hebat Tak tahu nak leke lah atas la, orang la, tu, tak tahu ni, semua tak perlu takkan Tuhan, buat yang ni Mugoh ni, tu orang ya, ya, ya, katamu, jangan pakai buah orang ni, pakai waku Tu semua tipik tu Tu adik-dua adik, minta sepuluh Kalau adik-dua adik sepuluh orang, tinggal, modpuk kan untuk buah-buah yang dipakai buah-buah yang dipakai bisa dipakai buah-buah tapi kalau hadis-buah yang dipakai para kita buat warik-wariknya kalau mempakai buah-buah untuk mempakai buah-buah hadis kita ingat buah-buah itu tak? tidak apa dan pokok yang paling berat-benar ke dunia ni Nabi Muhammad lebih dari Nabi Muhammad Tuhan Allah Ta'ala pulhin kuntum tuhabbuna Allah fattabi'un yuhbibukum Allah wa yaghfir lakum dunumbakum ni pun budi juga lah ni. Betulnya ini kita baca pun nak kena segala malu. Kul ayyun kuntum tuhibbun Allah. Ya Muhammad wa ya alim. Kata Ali mengajar Ali nusyah Ali sarah Ali. Ayun ya mummu ni kasih tu. Fatabi'u. Maka mungkin nak nak. Maka Kalau mu niswati kasih pada Allah, buat lagu badak. Dia ada orang saya keluar ni. Orang khutat maya Bukan kalau kata Kalau kita tanya di sayang ke dokter Ah ayah Dali kalau kita kata dia kape Bo Meruknya Dia bertoluk Karena kape-kape Nyari ke orang tu ayat tu kan Walau dia tak adil Tak adil baca Al-Quran Walau Maya jangan-jangan Tak adil Mayan wanum Dia tika maya tak adil Jangan kata Di sayang tu Tapi masalahnya pas ayat saya Nua agumannu Nua suruh jadi kita selalu sayang Tuhan, sayang Tuhan. Kalau suka dah balik kita, saya Tuhan. Ya Tuhan tak kena mata hijau. Kita tak kena mata hijau. Kita tak kena jadi. Lepas itu, kanan bunyi. Kita nipis gila ke dia itu. Dia dia itu tak kena apa kita. Habis itu sajalah kita. Kita dah sayang kopi. Buat gelo kopi. Makan tak minum. Makan tak kenyang mani tak basah tidur tak kenyang. Gila kopi. Ya Tuhan tak kena mata hijau. tak tahu kita ni hujuk kodok muka dulu. Oh, enggak benarlah kita ni. kita itu kita nipis. Kita. Oh betul saya tuh, tapi betul tuh tuh saya kita juga. Rasul memegi. Allah sungguh tuh saya kita juga pada hari ini. Dari kata mukna tu aku mengaku aku dan lu kata soleh dan lu aku menguhanga lu kata lu dia macam tadi tahu aku kamu kamu ha tahu ha entar siapa dia kenal tak ada siapa dia boleh tak ada siapa dia boleh sesek tak ada siapa tahu dia dia daripada aku kerana aku aku terima ilmu lu daripada dia dan begitu ai alaih boleh dia kenal suara saya kamu dengar kakak aku Ya habibku, Allah kamu mengetahui aku tadi kata Allah Taala kasihai kamu dan hasil daripada Tuhan saya kita balik ni wa lakum dunu bukum Allah akan pampun dan saya kita Apa dosa ni pada hadirin semua jangan fikir Dosa ni benda ya, ia kita kena fikir panjang supaya dosa ni jangan weigh <tuh> ada kita. <-saya> Kadang-kadang kita ni rajin buat ibadah. Maya rajin bunyi rabai kat di maya bunyi orang tu di mekoh kita orang ni di mekoh kita buat di samping kita rajin maya di samping kita suka di mekoh habis itu, kita kita berini dosa kita kadang-kadang kita tetap maju belah mana tak maju belah mana tak nak no. di samping kita buat dosa serentak pun itu kira juga biar dosa kita turut di dalam amal katakanlah bunyi orang berbentang kita pun tinggal kejauh orang itu orang itu siarikan tinggal siarikan orang itu bobo-buka tinggal bobo-buka orang itu bobo-buka ni kena mari balas Kada kadang kita seorang raja anak kita tak mahir bini kita dia tak buka rumah tak kita bawa diri sendiri tak no agar rakan lo kita mengenai dia tubuh kita sendiri dan mengenai dia orang di bawah tanggungan kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan raiyati. Nabi kata semua mu ni dalam, Dari segi ugamu semua manusia ni gemala berlaku Semua manusia di muka dunia ni gemala berlaku Tidak kata gemala gemala ni Hoi gemala kambing gemala beri gemala kuda Semua orang ni Ya dalam istana kita duduk kapil gemala berlaku Ia-iak mu sebagai seorang gemala akan disuasat terhadap ia-iak ya, ya. Ia ya, dibawa gemala yang dia ya, dibawa jaga yang dia Kalau kita duduk soal yang tak beri Kita gemala juga Orang-orang yang dikira duduk di bawah penyaruh kita, semua akan disuai kita belakang. Dan yang lepas capa terakhir, orang bukan kepala mengunggung masalah, bini maya kau duduk rumah anak atau walaupun dadah kau bergabung manting, kau bergabung tetap doli, asalki telah barang, itu caranya kita. Itu caranya Islam, itu caranya Muhammad dah. Ah, itu dia duduk. Kalau Islam, kau mengadilkan, kau mengadilkan, kau mengadilkan, bukan? demo dia semujuh kalau dikatok kuasa nyabut. Kamu bimbang tak boleh, ayo ayo pun tak boleh senap apa ah, Bila kita berasa tu, teh, kita kita apa ni, hati kita masih hidup, dia boleh diperguna ra kita. Rasulullah sallallahu oh, alaihi wasallam. jadi kesimpulannya like, apa mas sebut tadi? jangan sekali kali kita niranya kira semua onok kepala ya? jah. Ada pun masalah dosa, duit kata dekat TikTok apa kita, kita menaje terjejang. Semalam dah nak dia apa nama ni, sempurna membalah ya belum habis malam. Dia ikat sepatu. Kita perlu untuk sebut sini juga. Itu eh, Kata dia masalah duit, balak tidak masalah wei, tak masalah duit. Dia kata dia menengah sudah sah ambil es bayar belum pada akak tergede itu kena fikir starter pada dia iaitu lelai tubuhmu putih dah muka mu basuh air tangan mu basuh air kaki palus semua sambil mu basuh gigi kau ni agak-agak sudah ke tubuh badan mu hak duduk basuh lah, air dalam kolam itu tubuh badan Allahih hak patanang orang dah setiap hari kita kalau orang mari tengok muka kita dia benda ni kita tengok muka kita cuci muka baru-baru basuh ngai mengambil barang-barang saya tak ni. Nak ala kaki kita cucu ya kita wala. Kan baru-baru yang kita basuh ni air. Tapi ada satu kalinya hati. Jangan tubuhmu daripada muka kaki dia ada kali lagi namanya hati. Hati-hati dia orang tak ada tengok. Pokok yang dalam hati dia ialah Allah Subhanahu Wa Taala saja orang buah mana kelek, buah mana kelek-kelek gelau rata-rata, pahala ambil metropo, mikroskop, punuh pun, dia tak rapuh hati, dia tak cuci-ketuk. Sebab kemudian, teman-teman, saya. Di semayah-semayah ni, yang tina nak menajak dengan tuan-teman, nak kejap dengan tuan. Cuma tu berasa, luar, jalan memaduk, basuh, salam sabun, sini ni, ganyis hanya, suci-ci hati-hatimu tinggal kolak. Bukan sekat kolak tak berolak, susah banget tuan Dia buat misalnya, katakan tu, mengutuk raja. Mereka naik ke rumah mu. mu baca doa oh, Dan sebab mu ni orang besar Mu lah Jepuk raja naik makan nasi di rumah Dia punya naik tak lah. Suruh budak-budak kasih muka tangga Suruh budak-budak lama mocak Dalai rumah lu Ya takai kelawarla Ya takai cico lah, Ya sayalabola Ya buku tak madu Biduk-madu lu Pipu mu lo mocak Muka tangga mu siapa bersih Dalai pak raja tu Bosuk bangang nasi kawasan apa tak madu Berasa lagu madu. Berasa lagu mana rajon hmm, Tu boleh hadir Padang dengan muka mu Tapi rajon Rajon Bisa cuci luar dan jalan Dua daripada muka tanggung Sampak ke dalam gambar dia Muka cuci Tiba-tiba mai ke muka Sedap Muka tanggung Tunggu kata tengok Tome muka tanggung Masuk tanda Buka pangkat air keluar Lagu mana kuasa yang rajon Dia boleh jadi tak ada Masuk muka pintu lagi okay? Botolak pihak tu Pada polis Pakai Pakai wakna ni kaku Bila tadi pagi aku Tome muka tanggung Jadi kata tua kita tu Kita bila kita ambil Ismail ikuti Habib tubuh badan, maka, Kapan ya cuci tuba badan? Baru kita cuci muka tanggul ya kan? Ati kita bila kita tidak cuci belum pada semai ya. Maklum air tikit kita bila air tikit ini peluh, punya baya kotor, takik rawat sejap gampang. Jadi oleh ni kan kalau sanggup cuci anggota wajih, jangan sekali-kali lupa daripada menyuci anggota batin. Dan anggota batin ini kata dia tak ada benda yang boleh menyucinya daripada taubat, tak? Kalau anggota wajih lepas air maka engkau tawbati orang yang basuh dia tawbak tawbak tu tawbak dan istighfar. Batulah itulah dalam pengajian pekut kita bila sudah sahaja kita ambil isbangnya habis-habis takduk kita kata asyadu an la ila illallah wa hadawulah syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minal tawabin wa ja'alni minal tutahhirin Wajahni mina ibarik asalihin al-ladir laa khafun عليهم walau romihahtanun abihalik Allah wa bihamik ashhadu alla ilaillallah anta astawfir kawatulain. Abu Abu tadi sana bukut semata, maka sekway kau kita pun sabsi gah juga ayat abad agat itu. Kalau kata itu tu, lain pada sadak tu sadak ni, puji puji ni kita dibuat istilfa terangkan. So pada ambo tambo sekali lagi, walau kita sadak sadak lah. Kita baca tu dia sudah adak balik jatuh Kita baca lah kak tangan dua belas Gauk muka dia baca ke ya? Kucing minyak lapa tu kita dengan Tuhan kita tu Kita dengan Tuhan Dengan istri pas tu tu Kalau Tuhan nak apa enggak Kalau dia padat dah. Kalau susunnya kata tu bukan susunnya kita dah. Mari dia padat di sana lagi Mari lepas tu Nabi lagi Tapi Ini rasa sekarang lagi Iaitu kalau kita ada kesalahan dengan orang Kita ada dengan orang Hutan orang, kita ambil peti orang, kau ambil berapa orang Tak cakap ulang, tuan dia maris kali Kita esok, mari sekali, duso, mari sekali yang terjualkan lah Mari sekali yang terima peti lah, tuan dia agar lah Dalih-dalih ni, ini masyapa orang, tuan apa-apa ni Anggap kita ni tidak lah Tiga tuan dia kakak, tuan senok, tuan sadak lah Tuan senok sadak, tuan senok istiripan, berapa lagi tak sesal okay? Maka jangan harap semuanya kita ni, Allah tak ada katilmu kerana semayah semayah ni Innamal salatul mar'i biqadri ma'akal Innamal musalli yunati rabbah Anyuk hadith-hadith yang menunjukkan Bahawa orang yang semayah kita sedar ni sedar kecep dengan eh? Allah Ta'ala menuluk kecep dengan satu orang yang ye Ia putih luar Dalam buka pintu Wah bang siklawak Wah bang tawak yeah. Wah bang kata udhukak yeah. Wah bang Bawa kau yang gampang tu, tuh agak ku idul lahir banyak lalu dia tidak agak kerja kita, aku dah rujuk. Jadi oleh hari ke? Kita kalau kita semaya ni tujuan kita beka, bekas maya tujuan kau panginak penak masjid awak dia lakuk aku berkata, eh, atau lain apa Kalau kita semaya ni tujuan semaya aku ni hijau aku ini modal aku cakap dia aku dia akan nak lo, semaya semaya dimakbuli apa panganda? Lain daripada kita kena mi ayam kita nak kena perhatian. Hak balaya balaya takut kau wet nak besar besar lalu kalau boleh balaya lalu besar kalau boleh hak pasal kena bayar bayar kalau hak pasal kita mahal mahal kalau tajuk kita gayak tu kita mahalawi kau Kawan alor besar kawan yang balaya gua tu kawan nak bayar lebih dari mukti kawan nak bayar bayar ade kaku kalau jual tanuh gak pun kena jual puhat kalau jual tanuh kau jual apa kau jual pun kalau agak ada taldeya muka mahal kadari tak ihamu takkan nak kebakar ade kaku kena istirahat kena buah kena bayar banyak orang okay? walaupun tak masuk keadaan selesai pun tak apa insyaallah pandakan ganti-gantinya pahlawu untuk pahlawu ni untuk bayar-bayar ni dah banarlah Allah ikhtiar saya untuk bayar sini kita masak tak. Cuba usin dah dan bewu atau pakat dia Lagi kita boleh tengok mabi Lagi dimurallahu mu tak tak dipertanyakan guru ini kaum kita manusia umat Nabi Muhammad dan Allah hak taksiya kita kalau benar dia kita ni apa nama ni takwa kepada Allah man yattaqillaha ij'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la Yang terjami pada aku man pandalah aku cari lobeng untuk meramatkan dia dan pandalah aku beristi dia dari saluran ya dia site.com dekat sana baik. Itu jadi tu. Itu yang boleh mahu duduk Jadi kita bahasa Sayyid Nabi Muhammad Itu yang boleh mahu ajar Bukan Nabi Muhammad Mesti kita Dia tinggal ajar kan pada kita Itu simpulan daripada Wa Wayawfil lakum Allah taala saya kita Dan sentenya itu Ata'ala akan pulas kita Dan yang semata-mata kita Yaduk sayang Tuhan Yaitu hari masa catung kita Tak ter Wa ana insya'ata radiyallahu anha Aqalat ta'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahdata fi amrina hadha Ma laysa minhu fahbaradun Hadiyah ya Oh ini ya hadith pula Hadith ni pula hadith keluar daripada mulut. Apa namanya Isteri Nabi sendiri Ummahatul mu'mini Itu Aisyah r.a Kata dia Bahawa Nabi bersabda Nabi kata Man ahdata fi amrina hadha Mano mano gayam ngadonado Di dalam kerjaan kami ni Ma laysa minhu nya mengada-ngada perkara yang bukan daripada kerja kami fa wa raddu lakabbuh dia mengada-ngada itu tertolak. Engam sekali lagi mana-mana gaya mengada-ngada dalam kerja kami ini dia mengada apa mengada ma laisa minhu mengada perkara hak memang bukan daripada kerja kami fa waraddu maka perkara tu mesti tertolak. Kerja kami yang begapo dia kalau so, Nabi kata kerjaan kami, kerjaan kami Kerjaan kami ni kalau so kita panggil ugamo lah. Dan ugamo ni gapapa dia benar Ugamo ni tak dari Nabi kita jadi Nabi Sampai ke Nabi kita mati Tengok-tengok tu ugamo berlaku Kalau oh, Nabi kata, kalau oh, Nabi buat, kalau oh, Nabi fikir, kalau oh, Nabi ajar, kalau oh, Nabi bang Nabi duduk bang, bersara, mengajar, semaya, berpura, meretuk semua Ni orang panggil ugamo berlaku kerana bagaimana dia panggil Nabi Hubah sah dirah cukup pulak Geta yang ada bagian ini cukup Orang-orang agama Allah ta'ala kita berukmati dengan Nabi Tak ada pejuang Nabi Muhammad muka dunia Sedangkan kerja dan tugas Lepas pula berlakon Habis tarik balik dia Baik Tiba-tiba Aduh orang okay. Umat Nabi Muhammad Dia masuk lagi dalam Kalau agama ni Benar-benar Nabi Muhammad tak buat Benar-benar Muhammad tak kata Eh, Maka beliau lagu itu Walau belah mana comi di kita Walau belah mana maha kita Sekalipun Nabi kata fahwar itu Maka ia akan tertolong Lagi sebab hadis-hadis lah, Maka Islam ni terkawar ni mulai Walaupun 2,000 tahun dan omong Islam ni Dia um, tinggal dari Muhammad Tapi bagaimana tu Alhamdulillah Masih wujud. Walaupun ada setengah-setengah golongan tu Pisah tu pisah Nak tambah orang tu Nak kerak orang ni Nak gaji waktu Nak tembus orang ni Tapi Walaupun bagaimanapun Dengan sebab de hadis-hadis diri Ketembel orang lain tambah pun Ada pula ulama lain yang Ada orang lain Ada orang lain usaha nak ngurang Ada Apa ni? Ada ulama lain pun Tengah kita tegur Jadi boleh menikah para hadis semua Supaya agama Islam kita ni selamat itu Quran dan hadis Lain pada Quran Lain pada hadis Kalau ada juga Benda-benda Buat bahasa jenis ni Saya ingat Buat bahasa jenis ni Itu kalau kita buat Sekarang Buat bahasa jenis Kalau kita buat Sekarang Tidak Kita tidak fikir Bahaya ni Bahaya dalam Ugamu Bahaya ni Bahaya rendah-rendah Kalau ada Kau ada, tak ada Kau tak ada apa Kamu tak apalah Kita buat Malu dok janji Boleh kau tak boleh Ada awak yang tanya aku dulu Kalau bila kau bahasa Sakup kau tak boleh janji Jangan janji ini pun boleh tapi kalau kita kira bayangkan kalau ada nama, boleh boleh bergerak. Ya yo yo, jadi ni lah. ada cara apa? Anda buat ni lah. Buat gak apa? Buat gak apa? Buat apa kalau ada lagu? Kita ada cara apa? Anda buat ni. Kalau nak, kita ada boleh limau atau limau dulu dah. Awak jangan, kami yang kerjaya kami janda, tak apa lah, tak ada macamnya. Boleh kita tempoh, punut ada masa-masa. Tak ngah di kami tidak masa. <coughs> oh, itu, itu, itu. <coughs> man khalatafiy aminah ada malas bin kharadul. Rafaillahayatim man hamil amalan bisa عليه امرنا فهو رد ما لما انو ya satu amalan dia buka lagu tu kerja kita Nabi kata fa Maka amalan kita kamalati bertentang kita ada diil akalti mualla taala walau banyak mana kita bagi duit walau banyak mana kita bagikan masa salah seorang jabir radhiyallahu anhu qala kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida khathaba ihmarat aynahu wa ala sautuhu wastabda ghadabuhu حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقل بين أصبعين السبابة والبطة ويقول أما بعد فإن خل الحديث كتاب الله وخل الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بناط ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفئه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواقه حدي نبون ada termasuk juga sikit Daripada tajuk bat Walaupun hadis ini Walaupun hadis ini Walaupun Tapi bulan-bulan Walaupun hadis ini Tersebut juga sepatut Ia ada hubungan dengan bat tadi Kepala hadisnya Dia kaya cerita Nabi besara Nabi bila dia besara Bila dia mengajar Iba khatabah Bila Nabi membuat ucap eh, Ihmara ta'inan Merah berah Putih batu Wa ala sawtu Dan surah dia Menjadi begitu sekali Deraf dan nampak muka itu muka maya hatta ke anna hu mundir jais hingga nampak pada muka dia ketika dia tersara seakan-akan dia niya sebagai panglimah penges dan syara dapat askaya sedar dan lada di mana-lada ini kata Nabi untuk guru kita dan Nabi kita waktu dia ada kamu ada syaroh tu syaroh tiga nak saya jemput. Oh kita panggil baca teboh. Ah, tu syaroh tu menggama-gama. Aitie nabi bila dia bangun buaya dia tidak buaya pasal dia loni loni loni itu. Popen popen lonle lonle lonle itu. Dia buaya tu bukan tu bi setak mula hebat banyak tu malah dia pada dalati dan belok. Oh jadi buaya tu dia yakin sungguh dia itu pernah mula daripada kita ni primo. Bagi ini kadang-kadang ini balas wati. Sebab so, aku wala tumuh dia balik seperti Dan bila benda tutup kepada mulut aku Bukan main-main, bukan bekok main dia, Bukan balik orang paling pada duk sahaja dia, dia. Sebab tu Dia guna sepenuh kebunuhan dia Orang salah dia, dia emosi, dia semangat dia Dia memperguluhkan sepenuhnya Untuk mempengaruhi pendengar Supaya pendengar ni berasa Bahawa dia ni, rakyat ni seperti Bukan main-main tu -main Sebab tu lah Muka jadi mellow, mata tu apa yang besar, panggil muka tu betul-betul kejadian keandang umum sendiri, guys. Sebagai soalan panggil muka perang besar, depan askar yang sedang Dekat-dekat deng, deng, deng, kita hatta awek kita. O trade kau bisa nak dia masuk masuk hutan, ketulah kita riak-rayak ya payani bagai sungguh, main-main-main sana, kau ini mama sana, dia kak sama banyak dan mu pula pergi, mu jangan fikir sne, boleh jadi mu putus hubungan dengan pencabak yang hebat kamu dan boleh jadi kalau kata tak jumpa tarimu, pada-pada lari cariu kau tunggu. Boleh jadi kita di situ motor secara, cubo sungguh. Payak askar tak nak pergi ni, ik kita kalau tak nak pergi ni, biasa bawa kerja ni kerja berat kerja serius, yang bukan boleh main-main. karena kalau mu kata dia tunya pemimpin-pemimpin, ini di dakarma, patah ela, apa la pagi, black tip, gaporit, kita bangun dari pandi, niat jadi, akhirnya banyak aka termasuk dalam kedut masuk negeri, tidak sempat dah. Ambil itulah keadaan kita di muka dunia ni. Orang kem sahabat-sahabat Nabi waktu depan Nabi yang itu Nabi bila buat sakaro bukan lewa main-main dah, bayak dia, baya, main, main, dia baya, sungguh. Sebab kalau barang ni patah bayar roti, yang keduanya bayar hak dan segi serius ni kalau lewa main-main, mesti jadi orang tak berapa percaya dah tak beriman tu. Sebab akidah agama kita itu. Baiklah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin day. Kita kompleks-kompleks rekaan-rekaan baru. Gedung ini ialah istana. Apa ini dikira sebagai layanan untuk kami? Baru mungkin masjid, amil bina dan mufassirul umur. Tabung ada tempat ini Islam memarak pada orang buat kaw-kaw. Ada pertanyaan, ada rekod kain yang siap untuk dikerjakan saya mahu buat itu, larangan agama untuk pada buat bidang ini ialah untuk menjaga atau organisasi agak organisasi. Bagaimana Islam membuat satu sistem yang awal Islam sebagai lidahnya dikesong atau jangan dislewuh di muka terkutik. Saya mahu buat juga daripada sebab timbul kaupet, kaupet bidang ada agama Islam daripada jahil dan daripada nukliah kena kadang-kala timbul juga bidang yang berfungsi daripada akibat hati baik orang-orang yang terpanggil itu kenal <tuh> <tuh>. satu orang yang dia... pengetahuan dia pura dalam keadaan agama bila dia tengok benda-benda muka ni berlaku di muka dunia maka tentunya dia naik gelisah dia naik ke usah hati dia membayar kaku, benda muka ini merempok akhir sekali sekalian selibat dengan dia sendiri selibat dengan buah dia dia nak layak sebetulnya betul tak terdaya karena sebetulnya betul dia, dia tidak mengatakan dia tak ada-ada ya, setengah orang itu dengan niat baik dia buat hati yang walau loh hadis dia buat walau loh kata em, apa tu kata nabi ni jadi begini Dengan setujuan nak tahu awak semula balik pada agama dan dengan setujuan nak nak, nak, nak, nak, nak ades, ini nak nakut nakut orang daripada buat amos ini, nanti dia buat hadis. Hadis tu yang sejarah hadisnya, hadis yang royal yang buat hadis dunia ni agai. Kalau dia setuju jahil, nak cari hadis ni, kalau kita kita tak jumpa atau kita panjang, maka dia kau Jadi ini. Pucar raka timurnya Hadir-hadir maubur Wal qadidul muhtalakul masyarakat Walam nabi fadarikal maubur Kata-kata tidak cukup dia ya. <tuh> Apa namanya Hadir-hadir maubur ialah hadir yang direka-reka Direka itu pucar yang kadang-kadang Kena kada jahil, Dan kada kadang-kadang kena haki hujuh Dan kadang-kadang kena -kada haki baik Ini tujuan nak tahu oleh dia tidak sedar Hasil daripada direka hadir itu menyebabkan penuh jalan hadir Dalam suatu cara ataupun segala asas Dari ujah Hmm. Dia, habis -habis, akhir sekali kita baca hadinya, yaitu Nabi sebut Nabi Al-Fatihah kita sebut Bahawa Nabi kita Muhammad SAW Dalam satu hadit yang Dia sebut Nabi kita besara as Nabi kita besara Bila Nabi kita besara Muka dia untuk tadi merah-merah Soroh itu jadi tinggi jadi dia Dan apa Culuh nak no, malut Kenapa Tanah bahawa Nabi wayak tu tidak kata wayak main-main dok main, Tidak kata wayak bekok bekot tak Bila, bila terbik, menurut mulut Nabi tu Dia terbik dengan suami Daripada hati dia sendiri Daripada hati putih lah pandi Tidaklah kata wayak tu kerana baca diketah Ataupun bukan Bila kita suruh wayak, ya, wayak. Bila kita wayak banyak orang, orang suruh wayak je atau kita wayak ke orang berdasar, Pada barang orang tu diketah je ya. Tak jadi tak melakuk muka Tak jari nak lakukan selur tak jadi Karena barang tu bukan lagi janai Dia lagi keluar gitu je ya ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bina sembah dia boyak gendong boleh boyak pada manusia yang benar-benar keluar daripada hati yang putih persis berdasarkan pada annabiy Atau baca pada albashir wan nadir boyak gendong boleh boyak di balas semesti baik bapa baik betul segala bapa itu di neraka aku bayang di luar daripada hati yang putih maka bina mesti dia bina boyak boyak dengan suara yang tinggi air muka yang nampak menamakan ikhlas dia nampak semul terima kasih tadi tadi Alhamdulillah habis-habis itu filosof kesimpulan daripada hati yang kita bakal dia lagi pas malam ini pula ada manusia di muka dunia ni yang hidup dia siang malam pagitan berpikir perkara-perkara yang jadi masyarakat bagi dia serupa juga sebaliknya dia juga di antara manusia ni kira dia di muka dunia ni nak membuahkan nanti dia dan apa membuahkan ke orang lain kalau kepada dia yang dia fikir benar-benar orang -benar, mondek Benar-benar yang kali dia buat barang ni Barang yang terjadi kalau orang lain turut sama Apa nombor sama Maka orang itu disebut Man sana sunnatan hasanah Dia juga kebaliknya yeah? Dia, dia, dia setengah dia buat benar ya dia dianggap oleh agamanya hidup Dan dia sedar bahawa kalau dia buat bagian hujung ni Orang lain akan sama Maka orang lain disebut Man sana sunnatan sahi'ah Kemudian buat sini orang yang dalam ugamanya lagu mana mohonik atau tak mohonik kesimpulannya ketika wariaknya uzamu kita sangat suka kalau kita mohonik rekor satu benda kalau molek. dia kalau kita buat pun dikira mohonik pula uzamu dan kalau kita mati pun orang lain yang ketiru kita sambung molek. yang tak mohonik semuanya beza ni antara kalau kita buat mohonik rekor molek ini dia bid'ah iyalah bid'ah sebagai nama sebuah itu bila ahli kita buat satu benda, satu re kita rekod satu benda lain. Tetapi kita tidak kacau benda amal kau ni boleh palah. Kan? Cara makmur-makmur ni boleh palah. Dan kalau orang lain tak buat macam tu biasa. Kita buat satu cara untuk nak jago agama. Bukan kita kata bagi yang di bagi agama, menyalin agama kita, adapun kita buat bagi yang Untuk nak jaga agama. Sampai kita katalah kalau Rasulullah tidak ada kita, kita menjado kerana Nabi kita mengajar secara mulut lucu sebab kita kata cerami secara kita tak ada kita dah misalnya ataupun orang yang takut sahabat orang yang berikat bapak Nabi itu dia fikir hai, kalau habis-habisan Nabi ini kalau kita tulis tak kita dapat lagi baca ni, aku sendiri dan dapat dia baca nak turut aku dan boleh jadi barang yang tu, itu dapat dia baca untuk orang siapa dunia maka kita rekam buat kita untuk nak pulih adik-adik-adik orang tidak panggil kerana kalau ya? kita kira ini satu daripada cara untuk air, luar, lay, jago, ugang, menjaga, jaga ugamu jadi ariti kalau orang lain nampak jaga ugamu tak payah kita kitab jaga-jaga tak ada apa -apa. kita pun tidak malu dan apa namanya kita pun tidak malu dan kita pun tidak kata orang oh, yang buat ini so cara yang membuat ini cara yang boleh pahala cara lain tak boleh pahala cara yang membuat itu berkata-kata orang yang kata kita Dari kitab Janganlah itu di kedau yang beli kitab Yang benda ni Kitab ni tak payah sangat Tak boleh beli kitab Balik kuno pusing Orang boleh Orang yang waktu baca Orang yang waktu itu baca Orang yang waktu itu baca Dari kitab ni boleh Silik-silik bulan poket Tak apa boleh poket luar Tak apa kita ni Kena bawa Kena bawa kena beli Jadi kita buat kitab ni Bukan kita kira ugama Tidak Tapi kita kira Kena ni boleh Jawa ugama daripada pun Jangan Kalau dalam kitab ni Ada ucapan Ada syarahan-syarahan Orang yang benar-benar jawab -benar Bersang jawablah jadi makhluklah butuh Kenapa ni budak? Kalau orang satu Sana sunnat al-hasanah Kalau kita kisah berikat tak <tipun> Sebab itu Dan kita buat molluk Kita tahu Waktu kita buat molluk ni Barang-barang yang tak ada Kana Nabi Kana Nabi tak ada sahabat tak ada. sahabat tak ada Kana sahabat tak ada Biar dia buat molluk ni Ibu kira-kira Tak rasa saum Atau boleh merasa saum Kalau dia tak, tak ada matematik Baru saja Baik buat molluk sering Bidaan atau bida? Nah, kita rasa begini kalau dia mau kuat, mau dasar pada apa dia terkenal dia, dia menggunakan satu teknik, satu cara untuk tidak tahu oleh sayu yang, yang mahu lama dengan kita nabi. Kalau sekadar tu ya, tidak untuk peraturan tertentu, tidak untuk setiap tertentu, ia ya, kali ada pun. Ada kalau tak jauh sudah satu mana asalnya capuk, tidak boleh ini, boleh usuduk atau cara untuk tidak tahu oleh semua orang kita nabi malam ini. Kita mengajar malam ini Memang ada malam ini Semua malam itu Semua malam ini Kita berpun sekali sendiri Jadi tiap malam Islam kita berpun Sebab kita ada ucapkan Kita ada berapa ada satu peraturan yang kita buat. Allah nak mari sini Kena buat balik Kena bayar balik Kalau tak buat gitu Maka tak boleh pahala tak, tak ada tidak, okay. Siapa yang nak mari Silakan Tak ada satu peraturan tertentu Ya benar-benar bunya Kalau Dia pun taruhkan benda Tapi kita Tak boleh Tahu Tak ada Tahu Tak ada Tak ada Kalau kita Duk tangan Tak di berapa, kita ada apa? Boleh kita kita masuk dibawa oleh manusana sunnah dan hasanah dibawa oleh yang mana tukatul ilmiah. Jangan dia boleh ditingguh ya lelai kalau bayar mas muskoreh. Nah, ha, jadi balik pada balik tadi, kalau kita bawa nur ini katanya, ada mengulapkan, pernah ada mengulapkan ada zani, pernah ada zani dari muadz, pernah ada blarut, pernah ada blarut dari muadz, pernah ada jam, pernah ada jam dari muadz. Makanya kita baca tulen kalau tuli, kita cuba ulang lagi, hidup Karena ini beraturan, beraturan ia kita lakukan cepat, ia kita tak ada beraturan itu tak jadi loh. Tak jadi lah. Jadi apa yang katanya, waktu pun ramah, kata kaya di kuwait dan ada itu begini, memang tidak dinaikkan. Sudah tentu lah, dengan lain satu, dengan lain satu ia. Alkalulah rota ala robbana, wan najiyyatulul robbana, nablanamil wa duriyatina, furu ta'ayin, wa dhananil musafirinana boleh tuh kita kita ni ambik ayat tak salah ambilnya ayat diujung surah an-nur itu benda tuanya diujung surah tu apa namanya ni Allah Taala beri hamba dia yang dibunyikan wahai ibad-ibadur rahman wahai ibadur rahman mendalilnya yang disunat sembah orang berhala pun memperkenalkan hamba wa ta'ala rahman ialah orang yang begini, orang yang begini orang yang begini, dalam banyak-banyak sifat untuk semua kita menjadi hebat wa rahman hamba wa ta'ala rahman, ialah orang yang selalu berdoa orang begini Rabbana hablana min azradina wa zurriyatina fura ta'alun Wahai Tuhan, selalu nagli pada kami baik laki istri kami dan baik anak cucu kami Beli apa? Beli hurrah ta'ayun Supaya tu'naki baik, supaya bini baik Supaya anak baik, cucu baik Menjadi hurrah ta'ayun Hurrah Asal maknanya Apa nombornya? Penutup mata Hurrah ta'ayun kalau kita kata tak Benda yang boleh Yang menyebabkan mata kita ni sedap Sedap mata mana Dan mata kita ni tak jadi sedap Mata mana ni kalau selagi dia tidak jumpa Penutup penutup penutup dia So kita lagi nak disayu Sayu, walaupun mana-mana banyak sayu ada kaca, ada telur, ada belakang ada Tapi kalau kita fikir benar-benar mata, aku tengok sayu pada kawan, benar-benar risau dah ke Mata-bata mata, kita semua orang berpulit, nilak-nilak sayu cari jenis sayu, dia punya masyarakat kita, dia tidak risau pada kita Bila dia pun jak acak-kaca niu, kita tersendirian, tak cengu, tak cengu, tak berapa apa kita, tak risau kita Maka mata dia teka Tapi kita terlaku orang, orang oleh orang kita cek-cengu, tak khabar Kenapa mata kita separang, betul-betul di, wah, itu apa yang ta kura ta'alim Kura ta'alim makna benaya Bila tengok, maka kita letak malam Aku tidak tahu Itu dia dulu Itu mana kura ta'alim Hablikilah Kita letak sayat Aku bisa pandangmu banyak mungu ni buat aku sendiri sangat ke laki Buat aku sendiri sebagai dingin, kalung, dingin Kita buak-duak mana Aku buak-duak, aku buak-buak Aku berapa Dia tak macam mana Siapa dia nak jemput mana Mungu Aku lupa pada mungu yang ni teruk kat Bila aku tak aku Maka tak temen macam mana Sejak dulu lah lagi Jangan buat jadi mungu tu ha Ngerap kat aku juga Tengok aku matang mana Tengok kat lain pulak Karena aku Ada penuh yang tak sejak matang mana Dia tak patah-pengok tak boleh Ha tu dia Jangan itu jadi kitor. Kitor ni sudah macam macam ilah ada cara tuh nak cium. Melihat melihat kita perancak, kita sudah apa? Yang sama sama dia buat